32. Бунгало полковника Макгіра стояло на краю Баракпуру. непримітний побілений будиночок, що нічим не відрізняється від своїх сусідів, із зеленими віконницями та бегоніями у горщиках на веранді. Позаду нього до річки спускався сад, попереду бездоганний моріжок розтинала навпіл стежка до дверей. У певному сенсі втілення мрії про Британську Індію. Охайно впорядковано і якщо не рахувати слух, ніяких місцевих. Макгір сидів на канапі у вітальні, яку здається оздобила сама флора бенгальських джунглів із важкими меблями і паркетом із темного лакованого тику. Поруч із ним сиділа жінка у твідовій спідниці і практичних черевиках середнього віку з прямим волоссям, що вже почало сивіти, і бронзовою шкірою, яка свідчила про те, що англійка занадто довго перебувала на сонці. Вона, схоже, була чимось засмучена і час від часу промокала очі хусточкою. Поруч із ними сидів чоловік із розвідки, один із тих громил, які краще працюють кулаками, ніж мозком. І ще питання, навіщо він тут? Щоб захистити Макгіра, чи не дозволити йому чкорнути до виходу і сісти на перший пароплав до Британії. Судячи з виразу блідого обличчя полковника і темних кіл під пахвами на його сорочці, я би припустив останнє. Навпроти сидів Доусон, який порівняно з ними являв собою взірець витримки, у всякому разі до нашої появи, бо обличчя його негайно скривилося, так ніби він страждає на жорстокий розлад травлення. Як правило, саме такою гримасою він мене і зустрічає, але сьогодні це стало несподіванкою, адже я вважав, що ми тут за його бажанням. Він явно вагався, чи заговорити до нас, чи спочатку закінчити розмову з МакГіром. Урешті-решт він вирішив, що підтримати впевненість МакГіра, від якої мало що лишилося, є справою більш терміновою. «З вас не зводитимуть очей», – сказав Доусон. «Серед НАТО побудуть наші люди. Хтось із них замить опиниться біля вас. Ризик зовсім незначний». Про газ він нічого не казав, та й навіщо. Макгір нічого не знав про його зникнення, і не було потреби хвилювати його ще більше. Говорив Доусон таким тоном, який не передбачав заперечень. А вже ж Макгір хоч і був лікарем, лишався військовим, тож заперечувати не звик. Хай би, що він думав про цей план, він був солдатом і мусив підкорятися наказам. Він галитнув і взяв дружину за руку. «Вибачте мене, я на хвилинку», – промовив Доусон. Лишивши Макгірів із охоронцем, він вивів нас із Нездавайся до коридору. «Ви тут більше не потрібні, Вінгеме», – заявив він, спрямовуючи нас до дверей. Я зупинився і обернувся до нього. «Невже ви його впіймали?» – поцікалився я. З виразу обличчя Макгіра я б цього не сказав. Доусон сунув руку в кишеню, витягарку аркуш паперу і розгорнув його. Ні, ми його ще не схопили, але після того, як ви повідомили його ім'я і полк, ми запросили його старших офіцерів і намалювали портрет. Його роздали всім нашим людям і охоронцям на вході. Я поглянув на малюнок, гмикнув і передав його «не здавайся». Якщо чесно, портрет вийшов доволі схожим, але Доусону я не збирався у цьому зізнаватись. «Що скажете, сержанта?» – запитав я. Не здавайся, демонстративно оглянув малюнок. «Це може бути хто завгодно», – зробив він висновок, – «та хоч би будь-який гурк». «Саме так. Я забрав у нього аркуш і вручив Доусону. Хай вам щастить, якщо хочете знайти його з цим». Дозвольте здогадатись. Ви попросили намалювати його англійця, такого, що не може відрізнити не пальця від китайця. З усією повагою до вас, майоре, це поселення Завбільшки з невеличке містечко. Якщо Гурунг вирішить сюди з'явитись, щоб його зупинити, вам знадобиться набагато більше, ніж кубка офіцерів військової розвідки, озброєних грубим портретом. Вам потрібні люди, які бачили його не дуже давно, ще й зблизька. Якщо я не помиляюсь, ми з сержантом Баннерджі – ваші єдині свідки. Обличчя Доусона скривилося, як від болю. Втім, цей вираз мало відрізнявся від того, з яким він спостерігав за мною, коли я блював у нього в кабінеті кілька ночей тому. «Навіть не намагайтеся жартувати, Вінгеме, буркнув він, – «вам не личить. Можливо, ви її пізнаєте, Гурунга, але вас він бачив. Якщо побачить вас або вашого сержанта до того, як ви помітите його, він утече, і ми його загубимо. Це наш останній шанс зупинити його, доки...» Хто знає, що може статися. Не хочу, щоб ви все зіпсували. Тут до мене дійшло. Усі ті гарні слова, які ви щойно казали МакГіру та його дружині про те, що справжньої небезпеки немає, дурниці, еге ж? Вам відомо, що єдиний спосіб зупинити Гурунга – це спіймати його на гарячому під час нападу на Маггіра. Вам байдуже, виживе полковник чи загине. Головне – захопити Гурунга. Обличчя Доусону спохмурніло. «Макгір – офіцер на службі. Він знає, до чого це веде. І так, я залюбки пожертвую ним, якщо це не дозволить Гурунгу застосувати вкрадений гірчичний газ. А що, як він застосує газ тут? – не відступав я. У Баракпурі. Якщо ми не спроможні це попередити, то нехай він ліпше випускає його тут, ніж серед натовпу в центрі Калькутти. Це військове поселення». Більшість людей на ярмарку – солдати та члени їхніх родин. Ми маємо протигази, і, що важливіше, територія ярмарку відкрита. Велика ймовірність, що більшість народу втече, не зазнавши серйозних ушкоджень. Але боюся, що Гурунгу вистачить розуму, щоб також це збагнути. Кількість жертв, у разі якщо він випустить газ серед п'яти сотень людей на відкритому майданчику, навіть порівнятися не може з тим, що станеться на вулицях, заповнених у 50 разів більшою юрбою. Безсердечні міркування, навіть за стандартами Доусона. «І ви готові пожертвувати усіма цими людьми?» – запитав я. «Заради більшого блага?» – відповів він питанням на питання. «А ви б учинили по-іншому?» До розмови підключився «Не здавайся». «Якщо дозволити, майоре Доусон. я так розумію, що ви будете керувати операцією з якогось місця?» Доусон зміряв його важким поглядом. «Яке це має значення?» «Я... я припускаю, затинаючись, продовжив «Не здавайся», що це така місцина, звідки добре видно ярмарок. Верхній поверх адміністративної будівлі вікна, що виходять на спортивне поле «А можна ми з капітаном приєднаємось до вас?» Майор замислився. Підозрюю, він не звик, щоб індійці висловлювали незалежні думки, принаймні ті з них, що на нашому боці. «Дайте нам пару біноклів і дозвольте сісти на дах», – підхопив я. «Видно, нас не буде, а шанс побачити його, доки він не підібрався до Макгіра, лишиться». «Добре», – нарешті погодився він. «Тоді вам краще йти за мною». Механічний ярмарковий орган заграв веселеньку мелодію, яка долинула до нашого сідала на даху адміністративної будівлі військового містечка, і її штучна веселість була такою ж недоречною, як і сам ярмарок, який мав би набагато органічніший вигляд на набережній Брайтона, ніж посеред Бенгалії. Пам'ять підкинула спогади про кілька вкрадених днів, які ми з Сарою провели у відпустці в Віздборні. То був липень 16-го, а може серпень. Ті кілька днів були реальнішими, насиченішими за всі, що були раніше чи пізніше. Ці дні закарбувалися в моїй пам'яті, лишилися намальованими з такою силою, що й досі відчувалися яскравими. Ми одружилися за рік до того, а за два тижні я поїхав на війну. Ці дні в Іздборні були дуже близькими до щастя молодого подружжя, яке ми переживали разом. До тієї радості, яку до війни більшість чоловіків та дружин сприймали за належну. Ми з надією чекали на той день, коли скінчиться війна, і ми будемо просто чоловіком і дружиною. Але цього не судилося. І лють, яка охопила мене, коли я її втратив, ніколи не затихала. Ці спогади мали гірко-солодкий смак, і я відігнав їх і почав дивитись у польовий бінокль на ярмаркові атракціони, розставлені на спортивному полі внизу. Хоча я говорив наполовину жартома, Доусон сприйняв мої слова всерйоз, і замість того, щоб посадовити нас із «не здавайся» у своєму командному пункті на третьому поверсі, дозволив розташуватись на даху адміністративної будівлі, видавши нам один бінокль на двох. Цей дріб'язковий момент можна було вважати своєрідною заявою. На такій великій базі навряд чи важко було знайти ще один бінокль. Так він показував, хто тут головний. Та я не заперечував. Після переслідування снайпера Гурунга минулої ночі справа набула особливого значення як для мене, так і для «не здавайся». І маленькою перемогою було вже те, що ми сиділи на цьому даху та брали активну участь у справі. Ранок набирав сили, і натовп почав збільшуватись. Військові, британці, індійці та навіть кілька непальців, разом із дружинами і дітьми, прогулювалися між ядками й атракціонами. Я навів фокус на Магіра. Вони з дружиною зупинилися помилуватись на мавпочку, вдягнену в червону жилетку, яка танцювала під мелодією, що награвав на дудотці її власник. Виснажений індус зі шкірою кольору червоного дерева та смужечкою вуз у такій же жилетці, що й тваринка. Шия мавпочки була обв'язана мотузкою, яка виблискувала на сонці й інший кінець, якої тримав худий чоловік. Вигляду Макгіра був знервований, очі вдивлялися в обличчя людей навколо. «Щось є?» – запитав «Не здавайся поруч зі мною». «Поки що ні». Я перевів бінокль з Макгіра на Юрбуна вокруг нього, видивляючись не лише Гурунга, а й оперативників відділу М. Тоусон запевнив нас, що там їх четверо, і за ті 20 хвилин, що ми провели на нашому пункті спостереження, я помітив щонайменше двох». Один індус стояв футів за десять від директора шпиталю, і, хоча він, здавалося, спостерігав за тією ж мавпочкою, погляд його час від часу повертався до маггіра. Інший англієць стояв подалі, начебто купував шарбет у продавця цукрової тростини. Торговець у жилеті й дхоті пропускав стебла цукрової тростини крізь валики, схожі на ті, що кріпляться до пральних машин для віджимання білизни. Він обертав більший валик і збирав сік у посудину біля ніг. Людину Доусона видавала зосередженість на нашому лікареві, а не на торговці Шерпетом. Щодо третього, я не був упевнений, але в око мені випав ще один місцевий, кремезний сик, що тинявся стежкою від поля до берега річки. Хоча на Макґіра він не дивився, мої підозри викликали його зріст та незацікавленість у розвагах. Я передав бінокль «Не здавайся». «Подивись», – сказав я, – «чи не побачиш когось, хто міг би бути Гурунгом?» Минула майже година, а він усе дивився. Сонце вже стояло над головою, і температура, яка на рівні землі була доволі приємною, на даху почала завдавати дискомфорту. Натовп унизу низу збільшився, біля деяких яток щільність була такою, що людям доводилося мало не тертися одне об одного, щоб пройти. Я простягнув руку. Моя черга. Не здавайся, опустив бінокль і передав мені. «Макгірон там біля тиру», – сказав він, указуючи на намет ліворуч. Я взяв бінокль і навів його на описаний намет. Магір взяв одну з рушниць, схожих на іграшки, і, вирішивши пробувати удачі, прицілився в ряд лов'яних фігурок. Я дивився, як він цілився і натискав на курок. Він був надто далеко від нас, щоб було чутно постріл. І все це нагадувало німекіно в мутоскопах, які часто можна зустріти на набережних. Мотоскоп рання технологія кінематографа у вигляді платних автоматів для перегляду коротких кінофільмів. Одна з мішеней упала, і Магір перезарядив рушницю, навів її на наступну ціль. Знову натиснув на спусковий гачок, і за митів впала ще одна олов'яна фігурка. Мушу віддати йому належне. Зазвичай тир вів нечесну гру, цілі були ледь помітно відхилені, чи нарізи ствола були скошені, щоб куля вилітала трохи не під тим кутом. Але Макгір схоже, це враховував. Непоганий стрілок, як на лікаря. Власник тиру скривився, коли Макгір знову перезарядив рушницю і приготувався стріляти. Тут до нього підійшов місцевий хлопчина і смикнув за На мить Макгір набув такого вигляду, ніби в нього влучила блискавка. Тоді опустив рушницю і повернувся до хлопця. «Хова», – прицокнув я язиком, – «щось відбувається». Дитині на вигляд було років 10-11, і судячи з того, яким худим був хлопчиків, яке дрантя він був обраний, це радше був актор мандрівної ярмаркової трупи, ніж нащадок когось із військового містечка. Він передав Макґіру клаптик паперу і побіг геть, розчинившись у натовпі. Макґір розгорнув записку, переглянув, пошукав очима хлопчика. Він зім'яв папіра цю кульку, сунув до кишені і почав швидко просуватись крізь натовп, ніби шукав когось. «Що там?» – засовався, не здавайся. Якийсь хлопчик щойно передав МакГіру записку, і тепер полковник щось шукає. Або когось. Спостерігачі внизу також помітили зміну в поведінці МакГіра. Двоє полишили свої пости і пішли за ним, пробираючись крізь натовп. Інший, низенький індус у білій сорочці та штанах хакі, якого я досі не бачив, також припинив ховатися, і всі троє слідували за Макґіром на такій короткій відстані, що якби Гурунг і трапився поблизу, він точно буторопав, що за Макґіром хвіст. Раптом лікар застиг на місці, повернувся і пішов просто до будинку, на даху якого ми сиділи. Що він задумав, передав я бінокль, не здавайся, вказуючи на Макґіра. «Може, хоче побачитись із майором Доусоном?» – припустив сержант. «Що, як записку прислав йому саме Доусон? Можливо, з'явилися новини?» Оперативники внизу підійшли так близько, що я міг добре бачити їхні обличчя. Усі троє вповільнились і трималися на відстані, але явно відчували полегшення, що МакГір, схоже, прямує на рандиву до їхнього боса Доусона. Я почекав кілька хвилин на випадок, якщо лікар повернеться, тоді підвівся і розім'яв занімілі ноги. «Лишайтеся тут», – сказав я. «Не видивляйтеся в натовпі Гурунга. Я спущусь і дізнаюся, що скаже Макгір Доусону». Тоді перетнув дах, спустився сходами на третій поверх. Хвилин п'ять шукав, де кімната, в якій Доусон улаштував свій пункт спостереження. Надто довго, якщо зважити на шлейф тютюнового диму, що висів у повітрі. Доусон стояв спиною до вікна. Обличчя його було в тіні. Він сварив двох своїх людей. Один, як я впізнав, стежив за лікарем. «Де Макгір?» – поцікавився я. «Зник!» – відрізав Доусом. «Що? Хіба він не піднімався сюди?» Озирніться, Вінгеме!» – сердито буркнув Доусом. «Ви його тут бачите?» «Хіба не ви послали йому ту записку? Папірець, який передав йому хлопець?» «А вже ж ні! Навіщо мені в біса посилати до нього циркову дитину?» «То ви його загубили? Він же заходив сюди, я бачив!» «Мої офіцери теж, чорт, забирай», – сказав Доусон. «Стояли біля входу і теревенили, як вихованки інституту благородних дівиць. Я наказав обшукати будівлю, але…» Оговтавшись від шоку, я взявся відновлювати ланцюжок подій. «Ви його не знайдете», – завважив я. «Старий трюк. Він увійшов крізь парадні двері, а вийшов крізь задні. Нехай люди обшукають усе містечко. Далеко він не міг відійти». Доусон подивився на мене, його ворожість згасла від усвідомлення того, що я можу виявитись правим. Він кивнув одному зі своїх офіцерів, і той швидко вийшов із кімнати виконувати наказ Куди ж він пішов? Доусон знову повернувся до мене. Гадки не маю, знизав я плечима. Але не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що це пов'язано із запискою, яку передав хлопчик. Хай там що, а Макгір злякався. Так злякався, що наступні п'ять хвилин шукав хлопця, який приніс записку. Аж тут мене осяяла інша думка. А може він видивлявся не хлопця? «Що?» – здивувався Доусон. Але я вже вийшов за двері і побіг до сходів. «Доусон за мною!» Перестрибуючи через сходинки, я піднявся на дах. Почувши шум, не здавайся, опустив бінокль і повернувся до нас. «Дружина Макгіра!» – крикнув я. «Ви її бачите?» Не здавайся, підніс бінокль до очей і швидко оглянув натовп. Минали секунди, і у мене в душі підняв голову чорний жах. Минула довга хвилина, за яку нічого не сталося. І я зрозумів. «Дім», – вигукнув я, – «він йде додому». Ще за кілька секунд ми втрьох збігали сходами. Вискочили з будинку на світло. Доусон щось кричав своїм людям, але ми, Не здавайся, не звертали на нього уваги. Бігли до бунгало Макгіра. За 5 хвилин були вже там. Я почув, як десь на відстані завили сирени. Розумно було б дочекатись людей Доусона, але часу було обмаль. Я витягнув револьвер, і ми, з не здавайся, почали підніматися сходами до парадного входу.